Érdemes kiemelni az Uránia Nemzeti Filmszínháznak a immáron negyedszerre megtartott Uránia Filmnapok nevű programját. Kicsit ilyen saját szerkesztésű programsorozatról van szó, ez most február 1 és 5 között lesz, tehát szerdától vasárnapig. Fő mottoja a montázs, hogy a filmművészet lényegéről, vagy a úgymond motorjáról a filmvágásáról vágásáról beszéljenek maguk a filmek. Nagyon érdekes a Final Cut című film, ami talán a nyitófilm is, amit Pálfi György szerkesztett. Ez a film egy olyan film ami... Ben nem használtak sem kamerát, sem színészeket, hanem a film történet legjavából válogatott a rendező, és ezt vágta össze tulajdonképpen egy teljesen új történetté. Egyfajta szerelmi történet bontakozik ki a Vászdon, ami egyben a művészet és a filmek iránt érzett művészi szerelem. Egyfajta arszpohetika is. Tehát különböző híres filmekből épül föl egy új szerelmes film, és hát nagyon érdekes ilyen szemmel is nézni, hogy ki hányat ismer föl. Igen, ez egy újabb játék benne. És szerintem az egészben ezt az érzelmi pluszt is ez adja, hogy felismerjük a különböző filmeket kezdetektől napjainkig, magyarokat, külföldieket egyaránt. Mennyire csak ingyenceknek ajánlja ezt az uránia filmnapokat, és mennyire élvezhető mindenki számára? Vannak valóban ilyen váltsülőeknek való, vagy ingyenc programok, viszont minden nap van meghívott vendég, általában filmesek, rendezők, egyetemi oktatók, akik kicsit segítenek megmutatni azt, hogy tulajdonképpen miért is válogatták ezeket a filmeket. Vannak olyan filmek is, amik az elmúlt években mozikban voltak, például a Saul fia is bekerül, az kicsit így a hangkeverés szempontjából érdekes, de vannak nagy klasszikusok, is, szabó István, Makkároly, Ingmar Bergman filmje, például a Persona, ami ugye az arc, a közeli arcképeknek a hatását mutatja meg nagyon jól. Inkább azt mondanám, hogy nem is ...nek, hanem érdeklődőknek, tehát azoknak, akik szeretnék megismerni, hogy igazából a vágás vagy a montázs ezek mennyire fontos alkotó eleme és mennyire meghatározó része a filmnek. Lesz például külön egy olyan program, amikor az 1956-os események két különböző feldolgozását fogják megmutatni, a két filmet fognak bemutatni egymás után. Először az Így Történt című filmet, ami az események itthoni feldolgozása egyfajta kommunista propagandafilm volt, illetve a Magyarország lángokban, ami az emigráció kimentett felvételeket dolgozza föl, és mutatja meg a nyugatnak, hogy mi történt itt 56-ban. És az egészben ugye az, az érdekes, hogy ugyanazok a képek, ugyanazok a történetek, de mégis a vágás és a narrációk segítségével teljesen másfajta kimenetet ad a két film. A vasárnap a határterületek programja, hiszen lesz animációs film, de szó lesz a film és az irodalom kapcsolatáról, illetve a festészet, festő korszakok címmel. Kicsit azt járja körül ez a nap, hogy az egyéb műfajokban hogyan is jelenik meg a montáj. Láttam, hogy lejátszák az egyik nagy kedvencemet, Kovásznai György Habfürdő című filmjét. Igen, a Habfürdő az egy házassága előtt álló férfiről szól, aki bizonytalan a házasság tényében, hogy szeretne elmegműsülni, és ezzel kapcsolatos érdekes szitkomokból állt tulajdonképpen a film. A film most már lassan 40 éves, de még mit sem veszített az erejéből, vagy a lendületéből. És a vizuális megjelenítés is eléggé sajátos, hiszen a Felől érkezett ember, kicsit meg is újította ezzel az, az addigi animációs technikákat, úgyhogy a maga idejében ez korszakalkotó volt, ez talán mindenképpen érdemes megnézni ebből a szempontból ezt a filmet. <Szorítás>